Булося зимою, незадовго перед пущенням пам'ятного 1846 року. Невелике гірське село Ступосян розкинулося широко по крутій долині, перерізаній гірським потоком, що тепер, скований грубою ледяною корою та присипаний снігом, тільки де глухо булькотів з-під леду і на кінці села вливався до так само замороженого сяну. Маленькі хати чорнілися купками на білому сніговому тлі, сполучені одні з одними хіба вузенькими в снігу протоптаними стежками. Величезними важкими шапками зима сиділа на стріхах, ледовими сомплями звисала з окапів, купами білого пуху гніздилася між гілляками верб, густо вкривала вбогі поля по збоччах, придавлювала своєю вагою чорні смерекові ліси по довколишніх горах. Тісно й важко робилося чоловікові, коли бачив себе таким дрібненьким, слабим та відрізаним від решти світу серед тих величезних гірських валів. Серед тої маси снігу, а до того ще обгородженим з усіх боків тим чорним, могучим частоколом, що ночами від вітру стогнав немов велетень, конаючий в страшних муках, що в мороз тріщав та стріляв, мов ворожий табір, а в бурю ревів, свистів та вив, засипаючи безмірними туманами снігу, Снігу маленьке, вбоге село там, у долині над потоком. Серед села на горбику стояв панський двір, дерев'яний, з ганком, чисто вибілений і обведений високим парканом. В тім дворі жив дідич села, пан Пшестшельський, старий вдівець з сином Одинаком Некодимом, парубком 28 літ, що, скінчивши в Перемишлі гімназію, від 10-х літ покинув школу і жив при батькові, допомагаючи йому завідувати господарством, а властиво проводячи найбільше часу на полюванні і поїздках подальших і ближчих сусідах, свояках і знайомих. Пан дідич Пшестшельський, 70-літній, крепко збудований і здоровий шляхтич старої дати, провадив господарство сам і навіть не дозволяв синові надто багато втручатися до нього, так що сей мав багато вільного часу і міг займатися політикою». Ще в гімназії він горячо перейнявся був ліберальними демократичними польськими ідеями, що ширив у перемишлі кружок Дмитра Синовича. А покинувши школу, не переставав цікавитися пропагандою, кілька разів гостив у себе революційних емісарів, що ходили по краю, щороку їздив на пару неділь до Львова, щоби погуляти на балах і розвідати, як стоїть справа відбудовування відчини, і в останніх часах пробував навіть сам пропагувати ті думки, не тільки серед околи, колишньої шляхти, але також між селянським парубоцтвом батьківського села. Старий пан дуже не рад був тій синовій політиці, раз тому, що вона дещо трохи коштувала, а по-друге, тому, що була небезпечна. Гостини польських емісарів у його домі наробили йому багато наприємності, хоч власти й не знали про все, що було на правду. Комісар Курцвайль, завзятий ворог шляхте, кілька разів нагрожувався арештувати його сина, скоро тільки щось найменше покажеться на нього. А найгірше те, що сам батько вважав синові погляди хибними, для шляхти небезпечними, згубними, комуністичними. Між батьком і сином бували часті суперечки, особливо від того часу, коли Никодим почав збирати сільських парубків і голосити їм свою науку. Батько сердився, вговорював сина, вияснював йому, що він підкладає підпал під власну хату, та син не слухав, а ще жадав від батька, щоб сей поводився з селянами лагідно, скасував буки, зменшував данини, мало що не жадав цілковитого дарування панщини. «Здурів, хлопець! Чисто здурів!» – повторяв заклопотаний батько. Одинокий спосіб оженити його з якою енергічною та господарною шляхтянкою, яка би порядно взяла його в руки. Та такої пари для його димця наразі не було видно, а політика не давала самому паничеві думати про женитьбу. Оце, власне, старий пан, ходячи по покою, думав про те, що йому почати з сином, і перебирав у голові всіх знайомих панночок. Надійшли м'ясниці, сама пора для весільня. Господарство в останніх роках ішло слабо. Від часу бунту, що вибух був у селі в 1841 році, селяни роблять панщину нерадо, ціни на збіжжя нема, за деревом ніхто й не питає, а тим часом податки плати. В селі був голод, і треба було майже половину господарів рятувати на Переднівку. Дуже придалась би гарна невісточка з гарним віном, і дім оживила б, і фінанси поправила б. А то що? І живемо ми оба скромно, ні на які видатки собі не дозволяємо, і господарство, здається, пильнуємо, а тим часом усе йде як з каменя, довжок усяноцьких жидів росте та й росте, і нема надії вилабудатися з нього. Пан Пшестрельський був у хмарнім настрої. Поснідавши рано і обійшовши господарство та розділивши панщизняну роботу, до покою доносився з гумна густий стук ціпів, мов далекий компанійний карабіновий огонь, він вернув до покою і дожидав другого снідання. В животі трохи млоїло, а до того небо було хмарне та непривітне, всі дороги і стежки завалені снігом, чуття голоду, самоти та одинокості придавлювало душу. Де панич? запитав пан Пристшельський, відхиляючи спокою двері до сіней і направляючи своє питання до супротилежної отвореної кухні, де кухарка при помоці двох служниць поралася коло печі. Десь тут недавно були, відізвалася одна служниця. Певно, пішли до тимкового Гриця кликати, додала друга. Пощо йому Гриця? Та, видно, хочуть десь їхати по обіді, рано веліли фірманові зладити залубеньки. Пан запер двері і знов пустився ходити по покою. І куди він хоче їхати по такій заметі? А тут не нині, то завтра жди нової сніговіниці. Чую, все добре, ревматизм так і ходить по костях. Я певнісінький, що він до сянок збирається. Ну, та зрештою нехай їде. Може, там збереться яке товариство, піде забава, пан не будуть. А ну ж, може, котрай причарує його? В тій хвилі надійшов панич. Це був так само високий і статний мужчина, як і його батько, осмалений вітром, синьоокий, з довгими поуланськи закрученими вусами. Подовгасте, сильно костисте лице свідчило про енергічну вдачу і сильну волю, а сині очі надавали сьому лицю виразу якоїсь ідейності і замилування до мрій та фантазій. Він був убраний по-господарськи, але чисто, в польських чоботях з високими густо поморщеними халявами, в штанях із грубого сірого сукна, в коротким вище колін, кожушку без ковніра. Боброву шапку з кляпами на вуха зняв при вході до покою, а потім поклав на комоді. «Добрий день, татомі!» – промовив м'яким та звучним голосом. «Добрий день! Ну що, де бував?» Ходив до лісу, чи нема свіжого вовчого сліду. «Нема?» «Ні, після вчорашнього нема». Никодим скинув кожушок і передягнувся в чемерку свій звичайний стрій. «Збираєшся їхати кудись?» – запитав батько. «Та мушу, вчора лист прийшов із сянока». «О!» – здивувався батько. «А ти не сказав мені нічого. Від кого лист?» «Та не говорив, бо то не татків інтерес. Граф Ке пише мені, коротко пару свів «Прибувай, важні вісті». Агі, гравке, та не знати котрий, бо їх два є, чи старий, чи молодий. Молодий. Ти з ним знайомий? Досі ні. Ну, і не догадуєшся, чого тебе потребує? Догадуюся. Лист запечатаний не його печаткою, а нашою. Меч і коса навхрест, а на полях чотири букви. J, R, N, Z. J, R, N, Z, а це що значить? Є ще польська Нєзгінела. «Там до дідька, буркнув старий пан. «Що, не подобається тобі?» – якось прикро запитав син. «Я думав, що все повинно тішити тебе. Як може мене тішити дурниця? Будьте собі патріотами, вірте всею душею, що Польща не пропала, працюйте про мене над її відбудуванням. Але пощо вивішувати свій патріотизм на печатках, викрикати його з дахів, вибубнювати на вулицях? А надто ще коли знаєте, що уряд дразниться такими дурницями, як бик червоним». Коли хочете справді зробити щось, то такі значки сто раз швидше пошкодять вам, ніж поможуть. Ну, не можна так говорити, – боронився Никодим. Люди людьми, таточку, а поляки – поляками, їм не досить патріотизму в глибині серця. Їм треба патріотичної одежі, кокард, печаток, фан і відзнак. Такі річі тягнуть до себе навіть таких людей, що в серці небагато мають дійсного патріотизму. «О, певно», – мовив батько. Все певно, вони притягнули й того графіка Ке, марнотратника, неробу та гуляку. Даруй мій сину, але справі, котрою кермує цей панич, я не можу вірити. Бувши на твоїм місці, я зараз би відкараскався від неї. І мені не дуже подобається, що він має в руках нашу печатку. В окружним комітеті засідає купа паничів, котрі вже віддавна балакали про те, що треба когось для фірми. Здається, що вони втягнули його». «Ну, та я поїду, розвідаю, що там вони роблять і яке у них діло до мене». Льокай покликав панів до снідання. В часі снідання в присутності Льокая розмова перервалася. Тільки десь колись пани перекидалися французькими фразами, хоч оба в французькій мові були не тверді, і ширшої конверсації мовою не могли провадити. По сніданні батько почав збиратися до виходу, щоб оглянути господарство. «Коли їдеш?» – запитав він сина. Думаю, сьогодні обіді. У Костіцьких УД підночую, а завтра буду в сяноці. А довго там забавиш? Не знаю, як випаде. Може, там яка забава склеїться. В усякім разі надію свернути в суботу. А кого береш із собою? Гриць поїде. Батько вже був готов до виходу, з шапкою на голові. Згадка про Гриця вдарила його якось неприємно. Не розумію, Димцю, мовив він, хмурячи брови, чого ти волочиш того гриця з собою, адже можеш узяти котрого будь слугу. Коли бо вони всі такі тумани, а ні один не вміє з кіньми поводитися як слід, ні в чим не спустишся на нього. А гриць знаєте самі, який він до всього проворний і який вірний мені. Але мені то дуже неприємно, Димцю, дуже неприємно. Некодим, зайнятий пакуванням подорожньої валізи, підняв голову і видивився на батька. А то чому? Я хотів про це поговорити з тобою, та на це треба би вільнішої години. Ну що ж, говоріть. Старий оперся на палиці, не сідаючи, а син стояв на почіпках коло валізи. Ні, буде ще час, мовив старий по коротким ваганні. Приїдеш із Сянока, то поговоримо ширше. А тепер одно тільки скажу тобі. Будь обережний із тим грицем, з тими парубками, там, знаєш, із усім хлопством, будь обережний. Щось там вариться і кипить між ними. Чую, що пахне чимось недобрим. Нібито вони гнуться і хиляться, і не грозять, а проте в очах, і в голосі, і в рухах видно щось таке, як було в 1841 році, пам'ятаєш, перед бунтом. Рік 1841 був пам'ятною хвилею в житті пана Пшещельського і його дідичного села. Втім, році був у селі бунт, котрий треба було втихомирювати аж військовою екзекуцією. Пан Пшещельський і досі не може без злості згадувати про цей проклятий рік і його погані наслідки. Між громадою і двором ішла здавна суперечка, за які столоки, запустки, що були первісно розтикальні, а потім, ще за попереднього пана, були прилучені до двірського грунту, в кінці за різні кривди, на які жалувалися піддані. Ця суперечка довго ходила по судах, піддержувана головно кількома заможнішими письменними селянами, між котрими визначався Гнат Тимків – сільський пленіпотент, чоловік бувалий і досить добре обізнаний справними приписами. Він довгі літа докучав панові різними процесами і деякі справді повигравав. Роздобушився ноті, яким способом відпис старих йосифінських інвентарів, де були списані всі громадські грунти, повинності і данини, він в 1841 році здійснив правдивий розрух у громаді і зажадав від пана звороту всіх загарбаних від того часу грунтів і відшкодування за збільшені данини і надроблену панщину». Переляканий, пан покликав військо. Бунт успокоєно різками і військовим постоєм, що, пробувши в селі дві неділі, вичерпав усі засоби не тільки у селян, але й у дворі. Тимкового арештовано і в кайданах відвезено до Сянока. Коли виїздив із села, купа його прихильників кинулася, щоб відбити його. Прийшло до бійки між селянами і двірськими посіпаками. В тій бійці, найгарячішому з тих посіпак, двірському злісному онишкові кострубові, поламано обі ноги. В селі настав спокій. Від тимкового відібрано інвентар, котрого по закону йому не вільно було мати, та й його самого не стало в селі. Та на пана по тій екзекуції впали нові обов'язки – допомагати цілу зиму обдертих із усяких засобів селян платити шпиталь за коструба, а надто опікуватися сином кострубовим Осипом і сином Тимковим Грицем. Хоча у обох хлопців були матері, то проте пан узяв їх обох до двора. Кострубиха була халупниця і справді не мала при держати парубка дома і була б мусила віддати ж його в службу. А тимкового гриця пан узяв на просьбу свого сина, даючи натомість гнатисі наймита для ведення господарства. Осипові було в ту пору і сімнадцять, а грицеві тринадцять літ. Осип був крепкий, рослий парубіка, незвичайно сильний, відважний і завзятий, але мовчазливий, скритою в дачі». Натомість Гриць, мамин Пестій, був хлопець незвичайної вроди, кров з молоком, з золото-жовтим волоссям, що блискучими кучерями велось по його голові і спадало аж на плечі, з синіми, лагідними очима, щирий, одвертий і добрий, видно, вихований в достатку і свободі». Батько з малку навчив його читати і писати, і багато оповідав йому про те, що бачив і чув по світі, а гриць, маючи незвичайно добру пав'ять і бистре око, засвоював собі все, що чув, придивлявся до всього, що бачив, одним словом, був появою наскрізь незвичайною серед малорозвинених, притупих, заляканих та брудних сільських дітей. Його не любили ровесники, дразнили паничем. Зате паничний Кодим дуже вподобав його, і поти налягав на батька і на стару гнатиху, поки його не взято до двора на службу. Панич відразу взяв його собі і не стільки вживав до послуги, скільки розмовляв з цікавим хлопцем, волочився з них по лісах і потоках, їздив по сусідах і до сянока, брав навіть раз до Львова з собою. Одним словом, зробив його своїм невідступним товаришем. Гриць був вдячний паничеві. Він користав із його розмов, із поїздок, а за його добрість відплачувався йому такою вірною і старанною услугою, що панич не міг його нахвалитися. І коло коней він умів ходити добре, і стрілець з нього був незрівнянний, і наловлення пстругів у потоці знав тисячні способи, і по лісах та дебрях знав стежки. Одним словом, усюди гриць умів бути паничеві, пожиточним і услужним. Зовсім інакше вів себе Осип. Хоча батько його був найщиріший двірський слуга, чи то, як говорили в селі, найвірніший панський собака, у Осипа від малку була зовсім інша вдача. Не знати, чи від матері, що була з роду шляхтянка і, вийшовши замуж за підданого, мусила робити панщину і через те проклинала свій вік, чи від сільських дітей, що, повторяючи слова своїх батьків, ганьбили і проклинали його батька. Досить, що Осип набрався глухої ненависті до пана, до двора і всіх двораків. Служба в дворі була мукою для нього самого і для всіх, що мали з ним діло. Упертий, непокірний і завзятий, він не раз робив іншим на збитки всякі пакості, псував те, що зробили інші, навіть осмілювався бурчати на пана, відгрожовуватися паничеві. А гриця, де міг заскочити, ганьбив і навіть частував буханцями. Дійшло до того, що раз Осип зайшов через сев сварку з паничем. Панич ударив Осипа в лице, сей віддав йому ще з підсипкою. Щенився крик, Осипа побили жорстоко, заперли через ніч до шпихліра, а на другий день відвезли до сянока і віддали в рекрути. Гриць щиро плакав, чуючи себе потроху винуватим у тому нещасті, та Осип в понурій мовчанці без жалю попрощався з рідним селом. Це було перед трьома роками. Того самого року вийшов Тимків із в'язниці, а Коструб із шпиталю. Тимків постарівся передчасно, послаб, зігнувся, коструб, кепсько вилічений, лишився до віку калікою. Тільки тепер він довідався, яка доля спіткала його сина, та панський дворак приглушив батьківське чуття. «Добре йому так, нехай знає, драбуга, як шанувати панів!» «Не бійся, стара, не пропаде він там. Буде добрий, то буде йому добре, а буде злий го – го-го, там із нього швидко злість виженуть, хоч би мали при тім і душу вигнати з тіла». Не дуже потішила бідну матір така промова, та що мала робити. Поплакала і перестала. Треба було працювати і на себе, і на каліку чоловіка, і ще й відбувати щомісяця чотири дні панщини що правда пан допомагав свого вірного слугу і хлібом і стравою і збіжжям так що нужди вони не терпіли але робити треба було коструб не можучи ходити цілими днями сидів у хаті плів коші сіті рукавиці і тим хоч що то заробляв на хліб жінка зимою прала а літом ходила на польові роботи найчастіше до пана за гроші і траву і в грицевим житті настала переміна Батько вернув із криміналу зламаний, знеохочений, а чуючи, як по-людськи обійшовся пан з його жінкою і як добре було синові в дворі, перепросився з паном. Він учинився не так, може, з щирої прихильності до пана, як для того, щоби по-добру видобути з двірської служби свого любого гриця. Хоч як не радо, панич згодився пустити гриця до батьківського дому. Та, проте, він дуже часто брав з собою гриця, чи то йдучи в ліс, на рибу, чи їдучи десь у сусідство. А далі почав його кликати ще частіше – вечорами, на розмови, в котрих силкувався викладати парубкам свої патріотичні ідеї. Гриць був більше підготований до сеї пропаганди від інших парубків, проймався нею гарячіше і часто допомагав Паничеві, викладаючи його слова на мову більше зрозумілу парубкам. Та ані Гриців, ані Паничів батько не були раді тій роботі. Старий Тимків був не рад, що Панич надто вже часто забирає йому Гриця від роботи, а старий пан гримав на сина за його «комуністичну пропаганду». Правда, старий Тимків потроху рад був, що панич так любить його сина. І не противився, коли панич брав гриця з панщини. Краще ж хлопцеві гуляти та їздити, ніж потіти коло ціпа. Але коли гриць почав розповідати йому, про що балакає панич з ним і з парубками, старий почав дуже хитати головою. Синку, бійся Бога, вважай, держися на осторозі, остерігав він. Все чимсь недобрим пахне. Гриць не міг зрозуміти, чим недобрим можуть пахнути обіцянки скасування податків, ревізорів, а навіть самої панщини. «Гляди, щоб поза тими обіцянками не було якогось польського повстання», – говорив старий Пленіпотент. «Пани люблять так завабити хлопа на красні слова і потому пхнути його в огонь. Іди, бийся, проливай кров за нас, аби ми могли панувати». Гриць жадумався, справді все може бути. І він постановив собі по щирості розпитати панича, до чого воно йде. Так настала зима 1845 року. Недовго перед Різдвом щинився рух. Із Сянока прибули урльопники. Несподівано для нікого їх пустили з війська на свята. І то не на кілька день, а до заволання, як говорили тоді. Все була незвичайна ласка. Село оживилося, загомоніло, прибуло десять найкращих хлопців між ними й Осип. Усі вони мали багато чого повідати про своє військове життя, про те, що бачили і чули. В селі повіяло якимсь свіжішим духом, і старому панові здавалося, що люди, так як перед бунтом, почали гордіше підіймати голови. «Так що ж, бумають татко, що знов щось таке починається, як тоді?» – запитав Никодим. Нічого ще не думаю, бо нічого певного не знаю. Але мені здається, що той старий кримінальник Тимків знов щось риє між людьми. Дуже йому гребінь відріс через те, що ти з його сином панькаєшся. Все вам так здається», – з легковаженням промовив Некодим. «Я нічого подібного не бачив». «Е, що ти розумієш, ти нічого й не побачиш, бо тебе твої комуністичні ідеї засліпили. Ти будеш панькатися з ними, поки вони не прийдуть з ціпами і косами і не вб'ють тебе». «Ну що, татко, видумують, чи то годиться таке видумувати?» – скрикнув Некодим. «Добре, добре», – мовив старий. «Тільки я наперед кажу тобі, скоро щось такого довідаюся, що в селі якісь бунти, якісь непокірні розмови йдуть, то не буду чекати на військо. Кого зловлю, велю так випарити, щоб йому відхотілося язиком молоти». «Ей, таку, бійтеся Бога! Не надто ви з тим паренням розмахуйтеся! Уважайте, який час надходить!» «Ет, дурень ти, та й тільки всього!» – скрикнув старий і плюнув гнівно. «Тобі здається, що ти з них поробиш польських патріотів, а я тобі кажу, що це небезпечна гра, ліпший старий метод. Хлоп має слухати, а не міркувати, не резонувати!» хлоп до ципа, до коси, не до шаблі і не до патріотизму, це моя думка, і при ній стою. І він, стукнувши палицею о поміст, поквапно вийшов із покою. Некодим тільки головою похитав і взявся далі пакувати свою валізу. Друге. Була субота, вечоріло. Небо вияснилося після кількаденної снігової заметі. Тис мороз з невеликої сільської дзвіниці на далеким кінці села почувся, власне, плачливий голос вечірнього дзвона. Село в синявім сутінку лежало, мов вимерло. Ніде не було видно ані живої душі, не чути ані одного звука. Тільки понад стріхами вився білявими клубками дим, піднімаючися просто вгору. Зате в дворі було шумно і гучно. В стодолі, що стояла в глибині просторого гумна, розлягався на тоці до такту лускіт ціпів. Кільканасять парубків кінчило, власне, чистити стайні. Інші носили міхами провіяне і вищеняне зерно до шпихліра. На другім тоці, де віяно і щеняно і відкотилися густі клуби пилу, осідаючи сірою плахтою по снігу, чути було цокотання жінок і дівчат. Отамани та десятники з нарайками і костурами ходили від однієї купки робітників до другої, жартуючи, покрикуючи, втишуючи надто голосні розмови або відразу на місці завдаючи кару непослушним. Пан Дідич був у шпихлірі і записував число принесених міхів, міру і якість висипаного в засіки зерна. «Ну годі вже!» – крикнув він голосно крізь двері до економа. «Веліть кінчити, вечірню дзвонять!» І він виняв із рота люльку на довгім цибусі, зняв шапку і перехрестився, шепчучи «Аньол панський». «Годі вже! Годі вже!» – пішли з уст до уст панські слова, і розрушена по всіх закутках широчезного гумна сторука панщизняна машина почала звільна не відразу зупинятися. Перші жінки покинули решета, що ними щеняли провіяне зерно, і висипали на гумно, обтріпуючись від пилу, чихаючись та регочучись». Усі вони, не зупиняючись, посунули півперек подвір'я, попри шпихлір, де, власне, стояв пан дідич з невідступною люлькою в зубах. Кожна жінка підходила до пана, кланялась йому, доторкаючись рукою аж до самого снігу, і цілувала його в руку. Пан ласкаво глядів на них, до сейі або тої забалакав кілька слів. «Ну, Оришко, а як же там твій чоловік, здоров?» Та все однаково, прошу ясного пана, ніби здоров і їсти хоче, а на ноги не зведеться ані руш. А маєте що їсти? Та, дякувати панській ласті, маємо. Ну, тепер і осипа маєте дома. Робить він що? Та робить, прошу ясного пана. Ходить молотити, а нині пішов з порубками в ліс клепки рубати. Так? Ну, добре-добре, тільки вважайте мені на нього, він непокірна голова. Коли почую про нього щось найменше недобре, зразу напишу до цирку, щоб його взяли знов до війська і не пускали більше. Ой, паночку-лебедику, та де там? Він тепер такий добрий, такий послушний, я сама не раз не можу пізнати його. От і з тим грицем Тимковим, як уперед не любилися, а тепер осип сам пішов до нього, перепросився з ним. Так? Ну то дуже мене тішить. Видиш, як ти мене проклинала тоді, як я віддав його до війська, а тепер сама бачиш, що все вийшло йому на добро. Що було би з нього тут, у селі? Шибеник, дармоїд, кримінальник. А тепер може з нього вийти порядний чоловік? Та дай Боже ясному панові здоров'я, кланяючися, мовила Кострубиха, не знаючи, що іншого сказати на цю моральну проповідь. А коли пан не говорив нічого більше, вона поцілувала його в руку і пішла. Майже рівночасно з жінками перестали стукати й молотники. Та вони не виходили ще зараз. Треба було повитрясати приколодки, поскладати їх на купу, попідмітати вимолочене зерно, повиносити трину до половника. Все те робилося якось мляво, неохоче, немов немовті люди бажали проволікти час не видно було ані сліду тої радості, яка, звичайно, являється в чоловіка при закінченні тижневої роботи. «Ану живо! Один з другим! Рушайтеся! Рушайтеся!» – покрикали панські доглядачі. Ще кілька міхів чистого зерна перенесено з току до шпихліра, зв'язано кілька околотів соломи, постелено в стайнях і поприпинано худобу, напояно телят, насипано свиням по в кориця, накладено вівцям за драбинки пахучого гірського сіна, дрібного та зеленого, як барвінок. І тижнева панщина була скінчена. Ану, до пана, на обрахунок, заголо по подвір'ї! На небі, в безмірній темній безодні, почали моргати перші зорі. Пан Пшештельшкель, пихкаючи люльку, замкнув шпихлір і сів на колоді, що стояла близько дверей, під навислим дахом цього невеличкого мурованого будинку. Звільна, тяжкими кроками, сходилися робітники від ціпів, вил та віячок, випростовуючи плечі, обтрясаючи спилу довге по плечах розсипане волосся, важко зітхаючи. Два слуги принесли дубову лавку і поставили її праворуч пана. Два отамани з палицями стали коло неї, знаючи свій обов'язок. Економ подав пану вітижневий рапорт. Пан глянув на нього, поводив очима, а зупиняючися на однім місці, підвів голову і грізно глянув на юрбу. «Гнат Тимків!» Старий плинепотент поклонився, виступив із купи сусідів і, знявши шапку, підійшов ближче до пана. «Гнате!» – мовив пан. «Що це має значити?» І він тикнув пальцем у розложений перед ним рапорт. «Ти знаєш, що тут записано?» «Ні, прошу пана». «А що ти говорив економові?» «Що говорив?» «Усяке говорив. Що він мене питав, я йому відповідав». «Чи лиш те? А тут записано, що ти відгрожувався на панів». «Я не відгрожувався?» Спокійно, але рішуче промовив Тимків. «Добре, от економ тут стоїть живий». «Пане Домагальський, що говорив Гнат до вас?» Економ виступив наперед, випростувався і мовив. «То так було. Підходжу я до молотників та чую здалека, що ціпи не бухають, а ведеться голосна розмова. Приколотки перетрясали», – втрутився Гнат. «Став я за углом і слухаю. Аж чую Гнат говорить. А я гадаю, що то недобром пахне, що пани знов якесь повстання задумують». Занадто добре їм діється, замало їх москаль бив. Був би ще далі, говорив, але котрий спобачив мою тінь із-за угла, і в тій хвилі розмова затихла. «Чи то правда, Гнате?» – запитав пан. «Правда. Як ти смів таке говорити? Бо так є». «Так є? Відки ти знаєш, що так є. Як смієш говорити, що пани задумують повстання?» А хіба не задумують? А хіба ваш панич від самої осені не намовляє наших парубків до повстання? Та же ми, пане, не сліпі і не глухі, знаємо, що до чого йде. Пан поблід як стіна при тих словах. Його руки дрижали, губи рушалися, мов говорили щось, але з горла не йшов голос. Осмілені тим люди і собі ж обізвалися. Що правда, то правда, ми то всі знаємо, нам діти говорять». Та пан уже переміг своє зворушення і зірвався з місця. «Мовчіть! Усе те неправда! Панич з вашими синами добрий, учить їх бути чесними і послушними. А ви, дурні, от що з цього зробили! Ви самі бунтівники! Пахне вам кримінал, бо там їсти дають, а робити не вилять!» «Ей, люди!» Гнат затремтів при сих словах. «Пане!» промовив. «Коли нас попрікаєте кримінальським хлібом, то дай Боже й вам закуштувати його!» «Хлопе!» – ревнув пан, і вся накипіла злість прорвалася наверх у його душі. «Ти мені смієш таке говорити? Гей, гайдуки, на лавку його!» Гнат випростувався. «Пане!» – промовив спокійно. – «Ви не будете мене бити?» «Певно не буду. Я маю таких, що все зроблять за мене. Пане, пам'ятайте, пожалуєте того!» «Ти ще грозиш, Лені? Кладіть його!» Гайдуки приступили до Гната і взяли його за руки. Між людьми щенився Гомін. «Пане, не маєте права! За що його карати? Що він злого зробив? Що, ви бунтуєте? Забули вже недавня! Гей там, запріть браму! Всім по двадцять п'ять, а сему старому бунтівникові кілько влізе!» Та люди не перелякалися. В них, очевидно, кипіло. Їх було стільки, що кинувшися нагло, могли ногами потоптати і пана, і всю його двірню. Пан, очевидно, й сам бачив все, та злість засліпила його. Гайдуки стояли коло гната і не знали, що робити. «Беріть його, кладіть!» – кричав пан. «Геть від нього! Пане, опам'ятайтеся! Досить того збиткування!» – гомоніли люди. «Досить, бо буде лихо!» Гнат бачив, що у його сусідів зачинали в очах грати злі іскри, що кулаки стискалися, а погляди зверталися на купу ломача, що лежала під парканом. Ще хвиля, і могло прийти до нещастя. «Люди добрі!» – крикнув він. – «Заспокійтеся! Нехай сей ворог збиткується наді мною! Будьте свідками! Я вам говорю, що вже недовго його панування! Але ви будьте спокійні! Не накликайте ще більшої біди на село!» «Заткайте йому рот! Кладіть його!» – кричав пан, і серед гробової мовчанки розпочалася огидлива сцена панського самосуду над безпомічним підданим. Гната били до схочу, пан не мав охоти числити, а, фукаючи і спльовуючи, ходив по подвір'ї. В кінці, коли крик старого перемінився на глуфе стогнання і крізь полотно почала бризкати кров, він крикнув «Досить!» – гната підвели, він стогнав. «Щоб ти знав на другий раз, як говорити з паном!» – крикнув пан Пшестельський. «Марш усі додому!» – і, ще раз плюнувши, він пішов до двора. Третя. У лісі також скінчилася робота. Лісничий дав знак трубкою що час перестати. Звільна почали рубачі з гущавини, з ярів і дебрів стягатися кубками на шлябант, при котрім стояв лісничий. Він держав у руці квитаруш, записав кожного, скільки хто нарубав, а на другій половинці картки виписував йому квиток, віддирав його і давав рубачеві. Рубачів було кілька десят, то воно тяглося досить довго, поки всі отримали квитки. Ті, що мали квитки, не відходили, а чекали, поки всі будуть готові. Ліс був досить далеко від села, і одинцем іти, а ще й смерком, неприємно, ліпше купою. Упоравши рубачів, лісничий пішов до своєї лісничівки. Надзорців не було ніяких, бо це не була панщина, а платна робота. Рубачі самі парубки довгою гамірливою купою рушили до села. «Хлопці», – відізвався Осип, обертаючися до всіх, – «та розповіжте, бо що це у вас за вечерниці з паничем? Одного другого питаю, та вони щось мені бовкнуть та й утікають, ну бо скажіть по щирості». Коли нам панич остро заказав не говорити нікому, поки час не настане на те? Ей, хлопці, вже з того видно, що воно щось недобром пахне. Деякі парубки зацукалися. Та справді, що воно таке і до чого? Панич говорить багато і не договорює. Ну, що ж він вам говорить? – допитував Осип. «Та що говорить?» – не відповів один парубок. «Говорить, що нам кривда, що нас податки тиснуть, що в рекрути беруть, що сіль дорога і що всьому тому повинен бути конець». А про панщину не говорить, що нас тисне. Про панщину якось не так. На панщину більше гриць відказує. «Ага, то певно старий його навчив», – зареготався осип. «Ну, але як же конець хоче зробити панич із усею тою бідою?» «Та каже, всьому винні німці, від них уся біда!» «Он воно що, хіба німці завели панщину?» – скрикнув Осип. «Та панич каже, що німці, вони наказали писати лівентарі, а з лівентарів усе лихо!» «Німці в нашому краю збагатилися!» – додав другий парубок. «Послухай, якої співанки навчив нас панич?» «Ану, хлопці, разом голосами!» І серед вечірньої тиші разом кільканадцять молодих голосів затягло пісеньку. Прийшли німці до краю по своєму звичаю, стелячими торбами. Тепер вони панами, дорога, сіль, табака, кожний німець собака, що з поляка зрабує в свої сакви пакує. Ха-ха-ха, правда гарна пісенька? зареготалися парубки, скінчивши співати. «Гарна, гарна», – понуро мовив Осип, – «тільки не дай Боже, щоби про неї довідався пан комісар або який інший урядник. Або що? Ну, співали б ви її собі по пару літ «Награй горі». «Награй горі? А то що за «Грай гора»? То такий палац, що в нім живуть закляті царевичі, а все в кайданах та до тачок приковані» а їх пильнують дракони, а все при шаблях і під карабінами. Господи, що ж воно таке? Ми гадали, що тільки в байках таке, а ти говориш? Ой, та й дурні ж ви, огризнувся Осип. Ну, то скажу вам на розум, Грай Гора, а по-німецьки Шпільберг, то такий фестунок, що в ньому карають найтяжчих кримінальників». А тепер такі накази острі, що за отаку пісеньку, як нічого дістанеш пару літ, то грай гори. «Ой, Господи!» – жахнулися парубки. «А панич нічого нам не казав про це. Правда, він казав мовчати, але то тільки до якогось часу. По тому, каже. Коли по тому?» «Або ми знаємо». Казав, що незадовго мусить бути конець усій нашій біді. «Конець? А яким способом?» «Він того не казав, а ви його не питали?» «Та ніяково було, але раз гриць запитав, а він відповів, що швидко все нам розповість, а тепер ще не може». «Ага», – мовив Осип, – «ну, так я вам скажу. Слухайте, хлопці, але також нікому про це не говоріть. Навіть татові, ані мамі – ні, бо з того може бути велика біда». Ну, говори, говори, гомоніли зацікавлені парубки і збилися в купу довкола Осипа. Пани приготововують повстання проти нашого цісаря і хочуть і нас, хлопів, затягнути до нього. «Гого, не діждуть, а то яким правом? закричали парубки. Тихо, хлопці, мовив Осип, знайте се, кожний для себе, але ша, язик за зубами, а до панича на розмови більше не йдіть. «Нехай його суха ялиця б'є!» – обізвався один парубок. «Він нас горівкою частує, пироги каже варити, говорить так масно. Ми гадали, що втім нема нічого злого. Адже панич учений, то борше повинен знати, що вільно, а чого не вільно. А коли то грай горою пахне, то хочте мені там марципанів давай, то я не піду більше». «І я, і я, і я!» – загукали парубки з усіх боків. «Добре, хлопці», – мовив Осип, – «слухайте мене, я вас на зле не наведу. А панич, кажете, добре з вами поводиться?» «Душа не панич, горівки дає щовечора, гостить нас на вечерницях, хліба не жалує, говорить так солодко, мало не цілується з нами. Шкода, що в таку небезпечну справу вдається. Може би його остерегти?» «Але гадаєш, що то, на що придасться?» Вже як він собі раз узяв щось на гадку, той головою наложить, а свого не попустить. Осип перервав цю розмову. А де ті ваші сходини бувають? У старої фірманки, у митрихи, у глухої, у неї самої. А коли мають бути найближчі сходини? Та панич казав завтра, в неділю. Добре, не йдіть же ж ви ніхто, я піду сам. В часі тої розмови парубки минули ліс і вийшли на поле. Перед ними внизу лежало село, повите сутінком. Тільки де, -де крізь пітьму прорізувалися криваві іскорки, все світло з сільських хат. Лісова стежка, збігаючи вниз перед самим селом, доходила до дороги, що злучувала село з дальшим світом і йшла до лютовиск. У тім місці, де стежка виходила на дорогу, стояли панські залубеньки, запряжені парою гнідих. Вішки держав гриць, а в залубеньках, обтулений важкою ведмежою шубою, сидів панич Некодим. Тільки його лице з довгими наостреними вусами виднілося спосеред м'якого ведмежого пуху. «Добрий вечір, хлопці!» – гукнув панич. «Доброго здоров'я, паничеві!» – відповіли парубки. «А що, ви з ліса?» – «З ліса». Парубки проходили попри залубеньки, кланяючись. Залубеньки стояли на місці. Коні форкали і перебирали ногами, бажаючи бігти до стайні. Панич мовчав, немов надумувався. Він, очевидно, хотів щось сказати парубкам, і для того, побачивши їх здалека і почувши їх голоси, велів зупинити коні. Та тепер, побачивши серед юрби Осипа, завагувався. Далі переміг себе. Коли вже парубки всі минули його, він гукнув їм вдогін. «А слухайте, хлопці, приходіть нині, розумієте, нині, не завтра. Повечері приходіть зараз, маю вам щось цікавого сказати». Парубки йшли далі, ані один голос не відгукнувся на паничеві слова. Швидко вони ввійшли в село і почали розходитися по хатах, а панич з грицем завернули в бокову вулицю, що понад потік вела просто до двора». Не доїжджаючи до двора, панич післав Гриця до старої Метрихи з наказом, аби зараз лагодила вечерю для порубків, а сам узяв поводи і, цмокнувши на коней, в'їхав на подвір'я. 4. «Таточку, повстання буде!» – скрикнув Никодим не дуже то голосно і не дуже то радісно, входячи до батькового покою. «Маєш, бабу, редути!» – буркнув старий пан. «А коли?» «18 лютого». «Що-що-що-що? Вісімна Децятого! Так є. Реченець в Парижі уложили. Вибух має наступити рівночасно в Галичині і в Познанщині. Чи вони подуріли? Вибух. Ну хто і з ким має вибухнути? Кожний дідич має озброїти своїх свояків, здатних до оруж'я, своїх льокаїв, мандаторів, лісничих і всяких офіціалістів і тягти з ними на означене місце. На зломану голову. Таточку, як ви говорите? Тут кров'ю пахне, тут історичний момент безмірної ваги. «Іди до дідька з своїми історичними моментами!» – гнівно скрикнув батько. «Коли всі вони такі бездонно дурні, то я волю жити без ніякої історії. Таточку!» «Боже мій, що ви говорите? Ну скажи, хіба не правду? Узброювати слух і льокаїв і вести їх куди? До сянока!» Дня 18 лютого вночі маємо зібратися з цілого циркулу, напасти на гарнізон, пов'язати вояків, забрати оруж'я, а тоді опанувати місто. Уряди, каси, шахмах, ори, мели, гіч, з лякаями і мандаторами напасти, забрати, опанувати. Ну, скажи мені, дивцю, і батько, ставши перед сином, узяв його обома руками за плечі і дивився йому просто в очі». «Ти, здається, ще розумний чоловік, з глузду не сунувся? Скажи мені по щирості, віриш, щоб все далося зробити?» «Не дуже», – приниженим голосом мовив Никодим. «Не дуже? Значить, віриш хоч троха? Ну що ж, так зовсім неможливий той план не є», – живо мовив Никодим. Якби з нашого циркулу зібралася хоч половина шляхти, а кожний привів з собою хоч по п'ять людей, то була би зовсім показна сила. Гарнізон усяноку малесенький, усього один батальйон піхоти і два шкадрони драгонів. Уночі не трудно би було. І невже твій головусий графік піде насе? Видно по нім, що не дуже його серце тягне до сего. Але там Дембовський був. Ах, таточку, якби ви почули, як він говорить, яким полум'ям бухають його слова, як палять душу і путають розум. Здається, слухаючи його, чоловік сам один з голими кулаками пішов би проти гармат». Усі труднощі, всі вагання щезають. Сила волі, запалу, посвячення у того чоловіка величезна. Попросту стидно робиться сперечатися з ним за дрібниці, коли бачиш, які широкі горизонти він обхоплює своєю думкою. Коли знаєш, що ціле життя того чоловіка – то одне безграничне посвячення для відчини, одна любов, одна боротьба, одноходження перед багнетами і шебеницями. «Стидно, таточку! Ми зовсім відвикли від воєнного стану, від пороху, живемо в тихих норах, мов ніколи не думаємо вмирати. Жими так і тисячу літ, ніяка народна справа не рушиться ані кроком наперед». Старий пан понурив голову. «Оце є нещастя». Нема на світі такої дурниці, такої безглуздої справи, котра б не знайшла свого запаленого апостола і свого мученика. А такий один тягне за собою тисячі навіть недурних і чесних людей. І дурниця робиться великою ідеєю, робиться безсмертною. А потім, пройшовшися кілька разів по покою, він нараз зупинився перед сином і запитав, «А уряд знає вже про ваші плани?» Некодим поблід як стіна. Що ви, таточку, як же можна втім ціла річ, щоб уряд не знав, аби не міг приготуватися, щоб заскочити його несподівано? Несподівано, з гірким насмішком мовив старий. Де стільки тисяч людей знає про це, говорить про це, переписується про це, де навіть листи запечатують косами і повстанськими емблемами? «Димцю, димцю, погану історію ви робите. Не подякують вам за неї ваші потомки?» «Так ви думаєте, що уряд знає щось», – мовив змішаний Некодим. «Що я маю думати? Я з урядом на розмові не буваю». «Я тільки пригадаю тобі, що кілька разів у нас бували ті емісарії, уряд усе дізнавався про них. Догадуюся, що це Осип доносив». «Осип чи не осип, а хтось із слух, із хлопів. І тепер хлопи вже, мабуть, знають про ваш план». «Хлопе? Ні, не думаю. Я з порубками про всяку всячину говорив, але про близьке повстання ніколи». «А проте вони все знають. Тут у мене сьогодні історія була». «Ну що за історія?» – ледве чутно запитав Некодим. Його серце тьохнуло, прочуваючи якесь лихо. Сьогодні ввечером, якось знехотя мовив пан Пшещельський, прибігає до мене Домагальський і говорить, що хлопи на тоці говорять про близьке польське повстання. Які хлопи? Показується, що говорить твій коханий Тимків. Ну і що ж говорив? й говорив, що пани ладяться до повстання». Вечером я запитую його, що це таке і про що він говорить, а він до мене остро, знаєш, ставиться так, мов він тут пан, а хлопи також за ним. Ну, сим разом я не дав собі по носі грати. «Таточку, бійтеся Бога!» – скрикнув Никодим. «Чей же ви не веліли бити Тимкового?» «А ти думав, що що? Було його по головці погладити?» Панич обома руками вхопився за голову і, мов божевільний, почав бігати по покою. З його горла виривалися глухі стогнання. «Ну що, дурієш?» – понуро мовив батько. «Не я дурію, а ви!» – люто скрикнув син. «Адже ж те, що ви робите, то стричок на наші шиї!» «А дідько вас знав, що ваші шиї такі близькі стричка!» «Ні, я справді зовсім одурію з вами! Боже, рятуй мене!» – з розпокою скрикнув Никодим і, вхопивши шапку, вибіг із покою. Старий пан довго дивився на двері, мов ждав, що він ось-ось верне. Потім сам рушив до дверей, щоб іти за ним, але на півдорозі зупинився, вернувся назад і, сівши на Софі, закурив люльку. Він любив сина, але надто сильно привик ходити утертою стежкою, жити в старім традиційним ладі і світогляді, щоби міг зрозуміти подуви нового часу і його потреби. Клуби диму, що бухали з його уст, успокоїли його. Зле сталося, що я велів побити того тимкового, все так. Але знов так надто зле не сталося. Непокірного хлопа ламай в першій хвилі. Остро з ним, без слабості, без чутливості. Рустіка генс оптіма фленс, песіма ріденс. А димцьо позлоститься і перестане, я його знаю. От з тим повстанням то справді біда, але може то, що якось буде. Може воно обійдеться і без нас. І він завзято запихкав, тягнучи щосили люльку і пускаючи такі клуби диму, що його голова зовсім закрилася ними. Виглядав у тій хвилі, як правдивий гомерівський зевес-хмарозборець. В. У баби Митрихи горить у печі. У великих горшках, узятих із двірської челядної кухні, вариться мандебурка. В інших кипить окріп на стиранку. Пряжиться молоко, в ринці смажиться сир. Стара місить тісто на стиранку. Гриць, нарубавши дров, доглядає печі. В хаті тихо, чути тріск смерекових полін у печі і булькет окропу. Гриць з тихим усміхом дивиться вогонь, держачи в руках коцюбу. Стара метриха, пораючися коло тіста, звичаєм глухих людей думає голосно. Отак, мої дітоньки, у старої метрихи тепло. У старої в печі горить, у горшках кипить. У старої метрихи мечеря смакує. Їдьте, дітоньки, їжте на здоров'я. Згадуйте доброго пана і доброго панича. Він наш порятівник, він наш опікун. Якби не він, то баба Митриха мусила би ходити по жебраннім хлібу, бо баба стара, заробити не може. Чоловіка вбила суха смерека в лісі, а свояків у баби нема, дітей нема, вуйків нема, стрийчаників ані тічаників нема. Всі померли, саму бабу лишили на світі, саму, як би линку в полі. Га, най з Богом спочивають! «Може, баба Митриха на щось Господу Небесному потрібна, що її досі держить на світі? А ви, дітоньки, жийте, поживляйтеся, а не нагваряйтеся!» Гриць у важкій задумі слухав бабиного роздебендювання. Він чув його вже не раз і не десять разів. Знав стару Митриху ще з малку». Коли його взяли до двора, вона опікувалася ним, як своєю дитиною. Не давала робити йому кривди, заступала йому матір, котрій не раз цілий тиждень ніколи було навідатися до двора. Та тепер він, мішаючи щось у печі, нетерпеливо надслуховував, дожидаючи панича і парубків. Сьогодні мала бути важна нарада. За дві неділі, 18 лютого, мало вибухнути повстання. Панич сказав йому все по дорозі. Та дорога була така тяжка і небезпечна, що годі їм було розмовляти багато. І гриць сам не знав ще, що властиво мало статися і чого зажадає від нього панич. Для того він і додому не біг, поки не дізнається всього. На саму думку про повстання серце билося у нього не то радісно, не то тривожно. Повстання буде, підемо воювати. З ким і за що про все Гриць не думав багато. І моторошно і любо йому було подумати, як він обік панича йде вогонь, кидається на ворога, своїми грудьми заслонює панича від ворожих нападів, як вони оба здобувають ворожу гармату, як їх усе військо величає і хвалить. Огонь тріщав у печі, прискав та сичав, а в Грицевій уяві свистіли кулі, ревли гармати, лопотів густо карабіновий огонь, розлягалися скажені крики. Він зажмурив очі і потонув у мріях, і прокинувся аж тоді, коли розбулькоданий окріп почав збігати з горшка. Скрипнули двері, і ввійшов панич. Гриць витріщив на нього очі, немов бачив його перший раз в житті. І справді, таким він не бачив його ще ніколи. Панич був блідий, як стіна. Мовчки надійшов до стола і, кинувши шапку на лаву, сів, не дивлячися на гриця. Від економа він довідався докладніше про все, що сталося сього вечора, і був, мов, убитий. Одне те, що селяни, очевидно, знали щось про близьке повстання, а друге те, що батьків людський учинок викопав, як здавалося, пропасть між ним і Грицем. Гриць знав усе, знав у загальних рисах план і речениць вибуху. Тепер і він готов перекинутися на бік противників, зрадити все урядові, а тоді, очевидно, пропала справа. Панич не знав, що йому робити, як говорити з грицем. Сей, очевидно, ще не знав нічого про те, що сталося з його батьком. Чи сказати йому все? А коли сказати, то як? І як доказати, що він, панич, не похваляє батькового вчинку, бридиться ним? Панич ішов до Митришиної хати і силкувався видумати щось, але, війшовши до хати і побачивши Гриця, він чув, що не видумав нічого. «Грицю!» – обізвався він по хвилі зламаним, зміненим голосом, але не міг сказати нічого більше. «Що вам, Паничу, на вас лиця нема? Чи сталося якесь лихо?» Панич хотів розплакатися, кинутися Грицеві в обійми, сказати йому все, що сталося, і просити, на колінах благати його, щоби сього не покидав святої справи відчини, або бодай не шкодив їй. Але його серце було, мов, стиснене кліщами, він не рушився з місця, з очей не потекли сльози, а уста ледво-неледво промовили холодні бездушні слова. «Нічого! Ні!» Чи парубків ще не було? Ні, не були, але я надіюся, що зараз поприходять. Ні, серденько, не поприходять, почувся в дверях різкий, насмішкуватий голос. До хати ввійшов Осип, що через підхилені двері чув останні грицеві слова. Осип, з переляком скрикнув гриць, а ти чого тут? А тобі щодо того, відрізав Осип, чого ти тут, я тебе спитаю. Але ж тебе не прошено, але я маю діло. «Діло? До кого?» «Ну, до баби Метрихи», – глузуючи мовив Осип. «Гей, бабо, бабо Метрихо!» – кричав він над ухом старої. «Я вас сватати прийшов, хочете замуж іти?» «Замуж? О, а хто ж мене синоньку візьме? ха «Ха-ха-ха!» – зареготався Осип. «Не каже баба не хочу, тільки питає, хто її візьме. Я вас, бабо, візьму, чуєте?» Гриць не знав, що з собою робити, слухаючи тих осипових жартів. Він в тій хвилі ненавидів його, був би викинув його з хати. «Фе, осипе!» – промовив він. «Приходиш сюди непрошений, видиш, що панич ось тут, і навіть не поклонишся, тільки дурні жарти строїш». «Панич ось тут?» – похопився осип. «А я й не бачив. Добрий вечір вам, паничу!» Промовив, ніби й справді досі не бачив панича. Сей не відповів на його вітання, сидів, мов, отуманілий. Осип обернувся знов до Гриця. «Ти, Грицуню, на парубків чекаєш», – мовив він ядовито, підсолоджуючи голос. «Не чекай, моя киценько, вони не прийдуть. Коли ти мав їм щось сказати, то скажи мені, я перекажу». «А чому не прийдуть? Відки знає, що не прийдуть». «Бо знаю, бо я сам наказав їм, аби не приходили, і тобі, Любчику, кажу, щоб ти зараз забирався від «Мені? Що ти здурів осипе? Я тебе не розумію». «А я тебе зовсім добре розумію. Видиш, голубе мій, я знаю не тільки те, що ти знаєш, але також те, чого ти не знаєш». «Ну, та знай собі, що се мене обходить», – гнівно буркнув гриць. «А повинно би тебе обходити борше, ніж мене, грицуню». «Я знаю, що твій тато умирає і тебе дожидає, а ти, мабуть, того не знаєш, бо якби знав, то певно не сидів би тут і не заглядав у горшки бабі Метрисі». «Мій тато?» – скрикнув з переляком гриць. «Мій тато умирає? Що ти говориш?» «Правду говорю. Нині по панщині мав від пана такий трактамент, що мусили його занести додому. А ти ще того не знаєш? Панич не мовив тобі нічого?» «То зле, то дуже недобре. Біжи, серденько, додому!» «Боже мій!» – скрикнув гриць, і, немов сам не свій, хопив за шапку і прожогом кинувся з Митришиної хати. «Ха-ха-ха!» – зареготався вслід за ним Осип. «Ото драпцює, мов не знати, на яку гостину!» А коли продудніли грицеві кроки, Осип з тим самим ядовито-насмішливим лицем обернувся до Панича і, стоячи насеред хати добру хвилю, мовчки дивився на нього. Панич сидів коло стола без руху, мов труп, з затисненими губами, з очима спущеними вниз. Він чув і розумів усе, що сталося перед його очима, але був, мов приголомшений, і не міг здобутися навіть на одно слово. 6. Стояла важка мовчанка. Осип, очевидно, ждав, аби панич промовив перший. сей не озивався, не дивився на нього. Тоді Осип сів на стільчику отдалік від панича і, опершися ліктями на коліна, а голову взявши в долоні, немов споминаючи щось, немов казку кажучи якимсь малим дітям, почав говорити. «Коли я був малий, то дуже любив наставляти пастки на щурі». Зловлю бувало таку бестію до пастки і маю забаву. Розпечу дріт і притулюю щурові раз до хвоста, потім до лапки, далі до рила, до ока,